بسم الله الرحمن الرحيم بنون ساكن او دون تنوين احكامات ذكر سوء وحكم تنوين ونون يل الف اظهار وقلب اخفاء حکم د تنوین او دنون ساکن یلفا یوجدو موجودی دشت اکم کم دو اظهار د ادغام دو اقلاق دو نون ساکن ناسو بجندل او جست تولی تل حق الاخر لفظن بغیر توقیل و تسمت وصلن لا وقفن او اقسام داغی پا نحوه بیر ترازی جن تنوین سا اقسام نون ساکن څه ډول نون ساکن نون ساکن په تثبوتو لفظا او حتن وصلن حج بیا در حرف الحرج اذر او تغير معنا ماکړی وو وې حروف حلق او سرددي اظهار وکړه حروف حلق سپږمۍ دای مجموعه ده اما حیام حالی غلا خلا غرامی اما حیام حالی غلا خلا غرامی شپک حروف کی یا اللہ مشاتبی زیدہ سے ذکر کری اللہ حاج حکم معم خالی تو تمہید کی ابن جزری بعض قاریانوں بکی نذیکي اظهار دو غنيم کړي دي چې ورنبا باقی باقيدا فاريس بن احمد وي ان غنبا تاغيرتم منهما نذیکي غننيشتا ته بعد وي چې غنبا پکشته پونون ځاکه نو په تنوین کې په حالت اظهار کې او بعد وي چې نشته او څوک نکا نون ساکن و تنوین نفس دو حروق حلقی و نیو حرف رالو حل تبسکه اظهار بکه بازی وی غنب بکشتا و بازی وی نشتا اوز بسکو نو اوز بداو که سیدان دابا نزاعی لفو مشی نزاعی اے دا دا دا لفظ جگره حقیقت کی جگره نشتا دا دا ده شمون با اوائیو چې څوک وای غون نه پکې نشتا او نشته ورنۍ زمانې نشتا زیاده غون نشتا هر څوک وای غون نه پکې نشتا او نشتا اډرا هو لږ نه کومه تعند حرب الحلق مراد حرب العم सदी جنسته عند حروب الحرب اظهر اظهارك څو <toss> ملاح علی القاری سے زکر المنح و لذکریا کی خدر تمان را صفحہ گڑا وڈا امینا حل <سؤال> بکری که سب نون ساکن بعدا حرف من حروف الحلقی هر نون چه ساکنی سب حانا نگلو رشید او روست داغین ایو حرفی دو حروف حلقیونا نو پا دیکی بسکی پا دیکی تا دپارا اظهار دی بلا وجه دیشتا الاؤد وتروان کو چوس ملي صفه دا معلومه وتغيم بالام ور او فلامه وراکه ادغاموکا وتغيم کدا دال باندې شدت تفقيل دال دوزن د پاره ده وتو او تخفيف اون پرګرازي او ادغم او د توزن بیان زیکي د ورن نورتون دي طرزات ذکر کي بعد انه سو کي دازي اوظهر ودوغیم وزمی دا او دا دال سرا او ابن المصنف دغه نسخہ ذکر کردی او رومی سے او مصری سے مولارقا رحمه اللہ مولا او شیخ ذکریہ دی خلاف تی نازین زند ادغام تعریف کردی آن که هوا لفظ بحرپین حربا مشددن حل آل و سانیه بیا آغا ذکر کرده با انشاءاللہ رده بقایده کی رازی تک تا آغا خبری گو جو بزداشیر پی حج شی اول دا اشعار و متعالیق خبرمی در تبرون معنی کرده نن دا اشعارو کی کما بازی زیادتی خبری یاکم بیا لگ اشعار حکوم و ادغی من بغندتین فی یومینو دے و ادغام و کسرد غنین کی یومینو اشبعت رب یعنی دمه راکا خواه بواسر لیکینا المینحکم اللہ علیه بقالی سیمود گورا قاریانو اختلاف ده دو خداوی کنه چی پا یومینو کی نون ساکن تلوینا پس یاراشی یا اواراشی یا مم راشی یا نون راشی سباکی اختلاف ده پا نون ده یاسین والقرآن اکی اما <تصفيق> امتقای ده کراشن یاسین <تصفيق> که نون راغلی ما دو قرآن یاسین نون ده کندره والقرآن اکی ورمسی واو رالو <تصفيق> اس نون ده بس واو راغلی دره اتا ادغام شتا کنشتر قرآن اختلاف دارنگی نون والقلم اکی و یاسین اظهر عَنْ فَتَنْحَقُّهُ بَدَى امام چاة بي سيبوي وَنُونَ فِي الْغُلْفُ عَنْ وَرْشِهِمْ خَلَقَ بَهَرْ حَال اختلاف ديازين والقرآن نون والقلميكي زموک بر روایت حفظ که استاسو طریق طريق جا طریق دا شایدی و طریق دا مصباح دوالو کی بی اظهار با یاسین والقرآن دن و القلمی کی اگر دقائده باخر کمید تذکر کری او بر روایت حفظ نور ترق دی ابن الجزری ذکر کری نو بایی که ادغام ممشتا نتاسو بقائده که بسولی گئی یاسین والقرآن دن و القلمی دوالو تبوری که که طریق و شاکبی ده امپا کی اظهار دیں که طریق المثباح ده امپا کی اظهار دیں صحیح شو اللہ بکلمتی ہے که ساکن او دا سلور حروف راغلی سلور حروف انہیو حرف نون ساکن نبس پیعوه کلیمه کرالو نبیابا اظهار نکے بلکی بیابا سکے ظاهر بننے کے بلکہ اظہار بکے اظہار مطلق ہو چھ امام شاطبی بھی ہوا انهما اظهر بکلمتين مخافه اشباح المضاعف احقلا فیاکلی مگر اسی دوبارہ اظہار کے دنیا ونوانن تنوانن کی مثال نہیں او انوانو دا مثال القران میں اوو رایی پا یومینو که ادغام مال غنه ده ایه اللام شایدی بیسید زکر جری وَكُلُّم بِيَنْمُ أَدْغَمُ مَعْ غُنَّةٍ وَفِلْ وَالْوَاوِ وَالْيَا دُونَحَ خَلَفٌ تَلَا اے باکشاید ایسا ایسا ایسا ایسا ایسا ایسا نون ساکن اور تنوین نبس شیارا شیا وعورا شیا نمیرا شیا نون با دیکی ادغام معا الغنہ دے من یؤمنو من ولي من مائن من نشاؤ خب او با یاکی خلف سے ادغام بلا غنہ کن یو قاری دے حمزہ لا غدور آو دی خلف او خلاف نو خلف با کی ادغام کئی ہمیں دغام کئی ہوئی اظہار کئی ہوئی اظہار خبر ادک ہم جائے گی ایگنی درمانا چاہتا ہے سیئی دوات وار ہو لو اے اے خلق او پواؤ کی می یو مینو می یو مَوْلَى يَوْ وَلَا نَصِير مَوْلَى يَوْ يَوْ وَلَا نَصِير ما اكثرت قصص الخلف في روايه ابن شبك سيدا وشاطبي سي بشير بص خبوएगी تتهزم مخ جنا بويدي ناويله شيني سي تته بويه وبيا موعر وكلهم بينمو ادغموا مع غنه و فی لو عوی ونی ا دونها خلف طلا جے ذری پڑاوے کنا 60 نمبر پستا کے اندر کے ہاں سنن 60 ته دې کی چې کم دې کنه موږ باندې حال په لریږي ها ته دې څنګه مصنف څه ویل دوی د بنه په یاب لوي پر جمعه کې ته ش ها چې تا او ویخ ویخو जरा تعلق ساتل ول قلب عند الوا بغنتهن کذا لغف لذا باق الحروف وَالْقَلْبُ عِنْدَ الْبَعَ <الباصل> اقلاب دبا ترکی بِغُنَّةٍ مَا دَ بَرَنْوِي اللہم <سؤال> شاہدی بیزے بوئی وَقَلْبُهُمَا مِمَنْ لَدَ الْبَعَ <سؤال> وَأَخْفِيَا عَلَى غُنَّةٍ عِنْدَ الْبَوَاقِ لِيَكْمُلَا اے اقلاب دبیم سرکی گی او باقی کسو کی گی اخفا کی گئی ای خبرتی دورشوہ والقلب عند الباب غنت اقلاب کی گئی حلق اقلاب اولی کی وجه القلب عصر الاتیان بالغنت في النون والتنوین مع اظهارهما ثم اتباق الشفتين لأجل الباب اے دعا بدل مزد تکو نون ساکر نبت چه باراشی نور مبسا بدل کو پمین تنوین نبت چه باراشی تنوین مبسا کو پمین اولا اوی نون تا خوضی قبر چنین سم رو دا اقلابو لکی کی تا یادون عسرال اتیان بالغنه تی غنه تنوین فنون و تنوین کی ما اے غنه گران دا چنون تنوین و اظهار کے او غنم کے او بیاج کم دے شون دیسکے پا باکی شون دے جوختے اتو سوے مطلعاً یون و یاوی یون بیتو و گران او اضغام کو پکشتا نا اضغام ہو کی گی او چیز هرکو نو او غنه خوبکی پکار دا دغرا غزر کوي چې تناسب دي سمناسبه نشته رسومه کل اخفاء م وبکيو کا قديمين کوم سوکا جنون جاګه اخفاء م ککيو کا هو بدلت ته دیګه موکه چې اول مدانون او تنوین په م بدل کیا ما غ ميم کې اخفاء وکولې ولي ولي زکه او د یو بل سره مرګري وی دامیم بانیمو بدل کو نبام دشندو ناداکی گی میمم دشندو ناداکی خجی او پنون کم غننا دا پمیم کم غننا و المنا دا سی زکر کی تاس بخبر بانی پوشش ری گنام دا وجه دا اخفاوه پا دی باب کی نازم سیب دنون ساکنو دا تنوین احکامات ذکر کل پا اول شیر کی اجمالو کو صرف احکامات و نمونه ذکر کل دا غی نفس پدریو شیرونو کی دا غی کو دا دی وجه نفای تفصیلیه راورا شی فعندا کو یو تفصیلو آورا معلومه شی چی تفصیل شو شو نبیائی دا غی تفصیل در تذکر کو در تیوی چپاہین دا حرف الحلق اظہر پا حروف حلقی دا اظہارو کا دا دا تولو قاریانو دا پارپا دے کی اظہار دے اشپکو حروف ہو کی ایلاود ابو جعفرنا ابو جعفر سے پخا او پغائین کسی کئی دا قرائت قرائت تے ثلاثوں کے بدر تراشی یو سبع قرائت تیبیا ثلاثیں ابو جعفر سبسنگوئی اے اخفا کئی باکی فسیون غضون ایلیک رؤوس سنگوئی فسیون غضون اوچی خاراشی خامیس آگو سنگوئی و آقا مآمنہ من خوف من خوف می او ز ش کو بوې بن شوي د ټول قاریا نېظار کې بیا دو فرماي چې بلا مو پراکې په دېځوالو کې ادغام وکا او ادغام بکامل کړو نه به پکنګې زکا ادغام کناقش بیاون نکی داو تج ادغام دا اورے پنامہ اوپر آکے جمہور وید رہی مخرج نے یا بل سرن اس دی دی او باز خدا وی دی چہ د نون اور د لام مخرج ہے د نون اور د را مخرج بالکل یود ہے نہ ک فراس سے زکا تو غنہ ہو ک نوپدی کی, نو کی درون والے راضی مناحکم اللہ علی القارضی ہوئی نغنمو نکا پلامو براک بلا غنمو ادغامو کن سنگا ملدون هم مرد بهم سیدہ شاتی بیزے بوئی وکلهم التنوین والنون ادغمو بلا غنمتن فللام ورالی اجمولا حرچا پلامو براک غنم بلا بلا کسی ادغام بلا غنم کر اے پریوایت حفظ کے بازی ترکو کی معل غنم دا ا تا دی ماتره هغه د تا خبره خو بعض طرق پر واټ حافظ کړي پلا پلام اورا کې مونږ نکې نلذنه ربهم خو یې ګانې دې درام بل اونه پلام اورا کې کی اے ثورو پیر ملون چودي او شپاک کم کم کم؟ مجموعه سدا؟ ایرمالون او مجموعه سدا؟ نمی یارول سشه؟ سشه؟ نمی یارول او شپاک هروف بگنه؟ نمی یارول او پختو بویج اشتخان دی؟ تم برد زیوکا او بلغاو گوی جا ایا مې راځم ته د دې په کې زګه یو کلمک چې بیا مو سووی الکث چې درامه کې ګرلې په عنوان اولي دا اولې نکي لله یلکبس بالمضاعف مضاعف سره انتباه ترانه مضاعف دې له کی چې په یو کلمه کې د حروفو شان راغلي سو 1 دا به ازنه زو داونو وځه وو څه شی بعد کې نورو زب چویلې دی کنه وې عاونو وبتیجو چې وې اته عاونو وبتیجو چې رو مې یې وبې نه وبتیجو عمو وبتیجو زړه مله خبره صحیح نه ده دا لام او راج د ورود د کلمه کرا چې التم ادغام د قرآن کې یو کلمه کې چر دی راغلي نو څه ذکر نه کړ لام او را کپایو کدی مکی دنون سره غلل نو الدان څنګه ادغام مکی او چون کشتره نو د ذکر کړې دی یته سوال ده هلکه ادغام مع الغنبه دی په کې کړې وي التباس په مضاعف سره ته مشه دازي بده وره دویا سوو نو داعب نده که مو داعب نده نبایی که بغنه نوه جواب دا ده دا فرق چه کم ده پت ده همی زده پده نو پویگی نو ادغام زده کم امنو شو ده یاری ددیره جسو کپکیسه که پشک کی واکیش همی زده پده نو پویگی بلا خبره احکام دونون زاکنو تنوین دیسوم را نو دا خبره در طبق قائده کراشی و عند الجمهور سالورده سالور. ها پس پس تی شروع کرده؟ ها؟ ها؟ تدل اسوه؟ هدر ایگا؟ تم هدر ایگا؟ دی خبری کوری بچا؟ لگا دارور دی غرکان تولنا بارشوه آتزا سجارو کرده دنون ساکن او دسانو اندو تنوین احکامات سلور دی جمهور و بنیس خوپده سلورو کی اصل کم یاو ده دنون ساکن اصل سشه ده اصل بکی اظهار ده سشه دی بکی اظهار بکی بل سوال ده نازم سید ويا وحكم التنوین والنون يلبا حكم التنوین او دنون تشهد اظهار ابغامه نو دنون غنه دغه کم دغه دنون ساکن او دغه ور د ساکن نه دی دا ساکن دته کم نه راويست ويګ کنه پويګي ثم وي صالحه او تيز وجه ز الله ته وی نو سینریج سیکریټ تا چې وځي احکامات د نون ساکین دي د خبره تاکم زه جواب دادې چې د ساکن د تید اشتراک په حکم نه ماړونی اشتراک پر کوم څه مطلب ناظم سے بول نون ساکن او تنوین پر دې څلور حکمونو کې شریک تجیا پکې اقلاب دے یا اقبال دے یا آزاد دے یا اقرا چې تنوین تر په حکم کې شریک شو نو معلومه جو تنوین وختم نو ساکنی نو ن دی مراد دی مراد دی ساکنی نم عام ن ده مراد هغه نون ته وراده دي ساکن اشتراک په حکم نوم معلوم په یوګه نه وي تنوین د ننې ساکن تنوین د دماغ حکم د تنوین تنوین ته لا او د عام نون ساکن بل جواب الجواهر المذيه والا کري چې د قید دا سکون د وجد شهرت نه ورشه هر چا پته نه جنون چا کې تلور حقامات یو دیشه کې شو په خوبه د انا بوې دې غر در باندې چا کې لاکین لا بوز نو ورتل دا نو داعین دل قران او شعور دے چه حکم دنو څنګه نو تلینو راتلو رح قامت خدی بعد نو صوک راضی ال منحذ کرکری دنیا ان ولو بزی دنیا سوینونو ته دواړو مقصد دی ده خدا سوینونو په دې خده چې د قران مثال ده. او عنوانو قران کې نظر راوړي یو بل سوال دی ناظم جب د دې شیر نه دا خبر څنګه فهميږي شینون په پومیم باندې بدليږي ځکه د خو قلب ذکر کړه خدای یې نه دی چې کوم حرف باندې به بدلي دسه وای والقلب عند الباء دا نون ځکه نو تنوین مت بدل کې د با سره چرته ته بار شي په څه به بدلي نویم دی نه نو بدل به کې په څه مې بدل چی به بدل ه به بدل قافه بدل دا به ممتاز څنګه بدلږي په مم به نو د دې یو جواب دی چې د مقلوب او د مقلوب منهو په خپل منځ کې مناسبت دا یو امر به دې هیده معنا اچات دی په دې په مقلوب او مغلوب په منځ کې سمونه ثابت نږي نون ته چې موږ گو وګورو نود سره په سي په تو نو کې سو ښاریک دي وڅو ځان تو غوڼه کې ورته سره شریک دي نون سره په غوڼه میم شریک ده بیا د میم ته وګوره د دې میم د با سره شراکت په مخارج کې میم د شوندو نادا کیږي کی بام د شوندو نادا کیږي کی. نو په حروف هجاء کې صرف میم یو داسې حرف ده چې د مقلوب او د مقلوب له اجلې هی چې نون ده او د با مناسبت مناتबत راغلی نون ترې وصيفاتو کراغله او با سره په مخرج کراغله د دینه عالمو شو چې څه شه د پمیمبه پهطله پهن bale یو باریک او یو لطیف معنی باریک قرینه سره همدا معلومي چې دی وای والقلب عند الباب غنته دابد باثرت بدل کی هو پسدرا پر بل اپل بدل کی هو غننه ب پک کی چې په کوم حرف بدل کې باید غننه کې چې نون په بل حرف بدل کې غننه ب کې لا کوم حرفي څنګه یې نن یې له بل شتنه چې باې کې د زوشي باې کې د غننه وشي پاتي تفصيل زده کې سبا وکي کې خبره پارتيشن تضبط کې څوک باندې جګړه متوجه دي نو ډېر دي ها او دا دا سبق پدې مخ ځړینې لا جوابېبل څه نه خبر دي نو کې دا وځل له 500 پیرو کمباکم به نه توري د دې وکړ ها